کیسه ته یې اشاره دي ته د سنت سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت لازال د مین څوک جاگیرر او څو دي پرپرایټر انور شير توهيدي موبایل نمبر 03015710124 بل دے انسان ذکر او کچھ دینا شکر دے ظلوم دے نو دلتو آئے انسان ذکر کی چاگا دیر شکر گزار دا اللہ دا نعمتنو و اذ قال ابراہیم و یاد کاشو ابراہیم علیہ السلام رب جعل اے رب او گردے حاظ البلد آمنا دا کلی دا خارد آمنا و اجنبنی او بچ اساتمہ ہمیشہ دا پارا و او زامن زمان علامه مونږه سمجهره بحث ساتلو نه موږ سره پاراو د عبادت او تعظیم د اسنامونه چرته خلک باوی تباہ او برباد دا مختلف دعاګان ذکر کی دی ځکه اضا ابراهيم عليه السلام د بيت الله تعمیر نړير او خروج تو کړي وه هغه وخت چې دعا کوله هغه وخت ذکر شو باقرہ کې رب انهن یت ایرب زعما یقینند اسنام او ضلالن کثیر من الناس ګمراه کړی ډېر د خلکو نه تباکهلې ډېر د خلکو نه سوال پیدا کېدو څنګه د جوړ اختیار او طاقت شته چې خلک ګمراه go خلک تبا و برباد نو به تاسو نه کوی چې معنا څه ده عبدل لنا کنه سبب ګرځي د ګمراه او د تبا سبب ګرځي دې ښا چې د دې عبادت دی چې له ملخته اغل او تبا او اغل شرک نو خلک شویل پهنو د خلکو نه تمام د بیانی رجاج د تابع داری وکړه ځما فإنه مني و یقینا هغه ځما نړی هغه ځما ملګری چې ځما د تابع داری شو از اسنامو د غیر الله نه ځان بچکو ومن عصانی اجاجه ځما خلاف ورزي وکړه غفور رحیم و یقینا ته به انکه السلام داوی نو مطلب توجون کی کیدی چې د نړۍ د اوفیق ورکه چې توبه و باسي رته غفور و رحیمه اغه ایزال سلام په قال کداو چلنا کټول عذاب ورکه نو فین العزیز الحکیم د نور ور حکمت نو والي وله الته کې د خبره قیامت خبره ده موخه بیانسته چې ورسره د توبه و ایمان تدرش عدل ته کې دا نو قوا ربنا اراذ زمونږ انی یا کیننما آباد کو من ذرییتی باز اولاد زما دیوادن پلاسیو میدان کے بیابان کے غیر دی سارے عین چندی خوانده زرغونی کرونده زرغونی والنے دی عین دا بیت کل محرم خواکید کورستا چڈی رزت مندی تب الحرام سره خواک حضرت هاجرہ او اسماعیل علیہ السلام هغه پری ہودل او اللہ په حکم هغه حجرتو تلاب شام کې نور خاندان ال توخه دی اداځه پرې خوځو او د ویو ورکو چا ته لري پرې خوځو په دې خوش بیان کې اوه شاتنه قتل دی ولاواز ورکو او سینوي چې الله دغه حکم کړل ني ابراهيم السلام مخراوله ويا هغه را ته حکم کړل په وځه بیا د مونږه غنځای کې نوکل چې اسماعیل عليه السلام ته شو دسترګو کو اختیار دي چې به راځه تلل ته توبوي مارغانم مخکاره ده نو چې ګینل ته کې چې توبوي ده نو مور بي بي حاضر برادر نن ها هغه منډه والي کله صفات کله مروات چا به چې توبوي نه ماو بشيره وګور هغه منډه الله محبوب شوي چې هغه نن هر حاجی په عمل کړ حج کې ناغه هغه ساهي ګي منډه بوې کا دا اکبرو توبات مندگانو عمل الله تعالی صاحبوب نهغه په حج کې او مناسکو کې او غرضو <تصفح> اسماعیل السلام د خپل واکه الله شینه روانه کړه یادو ملایکو په ذریعہ سره هغه ترمن تاریخ هغه به یې کویان ته جوړ شو هغه خلاصي وبني دې اته ځم ځم چورتاوي دا وروسته چورتا <تصفح> او قافله تیرې ده غزا کې چوبه ولیدنو اجازه ته چمون دازي کې آبادی کو <تصفيق> جو مایه ول اجازهت ورکړي په سباتشه د ابوذر یاد زمږ نو هغه یادشه به ارستو به اسماعیل السلام و ادم وکم دا از میختون لاغلي په حق برس ته باندې که په خوش بیان کې پرهودل اباده ربنا ارا زمږ دیقيم الصلاه د لپاره چې په باندې یو کې نمونځ هجعل افضلکم من الناس توګر زوا زونه د خلقنه درکسر خلقو زونو گرده تحوی ایلئیم جمعیلان کوی دیتا چو دلتک رازیو عبادات کیو استاداکور پر عبادی خدمت کی تحوی ایلئیم جمعیلان کوی دیتا اردی خیان ساتی محنن ناسیوی ہوئے خوا. نو یا خداوا چو دک مخلق بارا سوال کرو نو تیو مانا دارا من ذریع دیکی مخ کی چبه اولادي وي مزه صوب حق کې چې سوال کړه نو نه قبول شو او... اندازه صوب حق نو کړم آ یادا چې دچا بحق کې لایقونه اړ یو ورسیدو چاته ورسیدو بل دا زمينن ناس ويلې نو وی چې له ټولو خلقو زونه ويلې ویني ناس ويلې څوک راځيو څوک پاتري نشرات له یعنی محروم دی کافر دی که نا ورزقهم من الثمراتی او رزق ورکا دیتا من الثمراتی دمیونا لعلهم یشکرون دیتا بیدارشی ها نو داقوال نو فسترینو چکو دا ابراهیم علی فنام اولاد دی نو فاغی که دا شرک مرس بلکل چکم صلبینو نو بایی که براغلو ربنا ای رب زمانگا یقیناً تپوئے گی ما نوخی و ما نعلن آغاز بانده جمونگے پٹکو آرز جمونگے اخکارکو و ما یخفہ علاللہ <سؤال> انبتیگی پا اللہ بانده من شاین حس ش فی الارض و لا فی السماء و زمکہ کیو نباس مانکی الحمدللہ اللہ و حبری صفتنا خاص اللہ کا ذات لردی چوئے بقماتا علل کی باری و بڑا والی کی اسماعیل و ایسحاق اسماعیل علیہ السلام و ایسحاق علیہ السلام <laughs> دادا اللہ... دا دا قبل وی نعمت ده دې دېم شکریہ به مونږ لازم شکریہ ادا الحمدللہ الله ستاسو قدرت نړیږي آسمان کې ستاسو سنبناکی ستاسو د قدرت چې په بډه والی کې مونږ لا اولاد راک <laughs> انک ان ربی لسمیع الدعاء یقینا دغه زما خا ما قبلونکې دعا دی الله زما اکثر دعاګانې لقبول کړي سمجھا چبه و ډاوا لیکر اولاد راک کلم مددشان د عرستو دعاګانو قبول کا دا مخ ته چې موږ په دام قبول کا رات به جان لیم او قیمه صلاته بیره بځمه او ګرځمه تابدار اطا بند سو دمنس و من ذريه او د اولاد زمانه همو الله د مو پابند او ګرځو ار دا دعا hội کړه څخه په لارته پخې هم دعا راشي ربانا وتقبل دعا ا اي رب زمو او تا قبول دعا زمو ربانا اغفر لي اي رب زمونږه بخښنه وکړه ما ته ولې واليديا امر بلرز ما ته نور بلرز سو کو او مشرک نه تولې نو يا خدا خبره چې دا د هغه ته ویل مړه دعا کوله یو قول داري دوئی مقوال داری چود والدین امرادو ادم علیه سلامو حوا صرد اللہ عنہو دی اغیی دی ام رب لاردی زمان بطولو کنا قوبر کردکی ولدی یا ری ولدی یا ری اللہ علیه بخناوکی ولی المومنین امومنانو یوم یقوم الحسابو فاغر وضو که بخ حسابو لکیامت بروس اللہ تی ماثی وطاوکی تی بخناوکی اوکی اغا روز زکر یاد اگرد چه تولی ساب که دا اغا وقت کری کن نالا جب اغا رضا روز تو تخویب زکر که او دا تخویب اخراوی فورا تفصیل لیخا ترخیر بوری دا حصه شروع شیو شو دا پنزن باب و لا داحت بند اللہ او غمان مگواب اللہ بنده غافلا غافلا شګنه خبر خبره دي اما عمل <سؤال> الظالمون <سؤال> دا غسنه چکیه ظالمانه ته دا لري کور سر ظالمان ګورنن لګی نړۍ دنیا کې مازیه وکړي اډی باندې غاځبران نه ته دا کومنن چتاونه کې ښا ار مخاطب ته ار سامع ته او کریم رسول الله ته نو مرات 109 ته دا کومنه کو انما اخرهم یقینا الله روز تو کې دی لالي یوم وزتا تشخصو فیه الابسوار چه روزی باپ آگئی کی الابسوار سترگی تشخصو تاخیر حصدش پگم او باپ آگئی کی تفصیل لیتا تخویب و خروی قیامت کی دا هر سڑی خصوصا لگل آغا سڑی چه اخیرت لیتیارینی کی رزمت قرآن ذکر کی چه کافی رو نسترگی بیڑی ری اچه تراووتی تشخصو دست بکی براووتی او پټي کې بنا رب بنخري ډېر رهبات دواجن ما ته اينه منډه وهونکې بوي موقني اي روزهم او چتهونکې بوي خپل سارو نو لارا لا يرتد الیهن طالبون نګو واپس کېږي تر رب دسترګو دي دي کای چې بنده باندې ډېر رهباتي کنه دې بیا سترګن شي راګولې کا او بیا قیامت هي بچ دې هو سترګو حال او رسولنا دو دیبا خالی و دا عقلنا دونو کی بیت ہے هوای خالی دا عقلنا فکر و عقل و فهم ایس منی فاندر انناسا او یرا و خلاقو یوم یعطیهم العذاب داور وزنان چراب شدید عذاب فیاقولو اخرنا الی اجل قریب روسته کومونغه ارینټینس دیتا نو ژوند دا وختونه تبعی الرسل چې مون قبول کیاووه د دعوسته اته بيداریو د دا پیغمبرانو چې کلیم لا اله الا الله محمد الرسول الله ست قبول کیاووه او ست انبیا او اتباو اللهم روسته کده مرګ یار دنیا د عذاب وخت کی نو مطلب دا چې مهلت وغوړي کاخرت کبھی آوئی؟ مطلب ہے جنو دنیا تو لے گا بیارو لے دنیا جو رکا گا جو منگتا عمل پتھو لگی کنا اولا تکونو اقسم تم من قبلو آنو اتاسو مخ کے آنو اتاسو جا کول مخ کے من زوال چنشتر اتاسو لرا ہز زوال وفنائی ستاسو ادا کیا نوکن تاسو با قسم خور وَاخْمُبِ اللَّهِ جَزَاءَ إِيمَانِهِمْ لَا يَبَاعُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ أَصَمْنَا بِأَخْرَجَ جِبْيَانِ شَتَّا فَسُقْمُلُ شَرَّغَلَ وَذَكَرْتُمْ فِي مَزَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَنْفَضَهُمْ أَوْصِي ذِلْوَيْتَاسُ فَقُورُ نَاهِ خَلْقُ جِسْمِكَ لَوْ بَقُوا لَزَانُونَ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ أَمُدَّتَ خَوَازِ حَكْرُوا كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ جَسَدَنَ كَانُوا كُلَّ مُنْدَاجِ سَرَنَ وَأَدْرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ أَبَيَانَ كُلُ مُتَاسَمِ <متحدث> سَالُونَ د مخکانو قومونو حالم د تذکر کلو کنه تاسو دمره سوچنه کوئ چې هغه ظالمانو سره څه څه چې جتا نقش قدم روان یو هغه روانیو نو فناتم کولو تاسو ګوره نه کې په الله بهم چې موږ یې سره څه لو واکا او یقینا مکر کړي دي مکر خپل ورته تدبیر او مکر کوي او عند الله مکروم او الا سره تدبیر د مکر دیو دی خنا مکر کو کنه نقصان ده باره اوه علاج و تدبیره و ای امکانا مکرون ایو معنا دارد اوه نو مکرون پرید داگی لتزول منه الجبال چخواسی دلوی داگی دا وجه نگرونه انبیاء او حق پرس <تصفح> او داگرونو پشانده نو کدی خلقه هر سمرا چلو نجورو نو انبیاء نشورو لگر پلی خبره اوه اغی ینه به دای کو له یو معنا دا ادرین و ان ک علم کرهم یقینا چو هغه ما کړو نه پرې ددی لتازو له منو غریه د زین په زور دمر للی منصبې جوړ کړل حق مقابله او بیا هم نو کم یاب کړی فلا دح سن الله مخلف وعده رسوله پس ګمان مکه الله باندې خلاف ته اونګه د وعده خپل پیغمبرانو سره داو نه و چګنیه انبیاء سره خلاف آزاد یې ویلې راضی چل چرخه نه اپنکیخه ان الله عزیز و نذقام یقینا الله ارض بدل غستون کې یوم تبدل الارض غیر الارض تغارت چې بدل بشید ازمکه بغیر د دېسمکه نه و سماوات او اسمانونه هم خپل بدل شي د ازمکه اسمانونه بیا نه سو کوئی جذاب تغییر به وکراولي تبدل تا اته کوئی نهذاب ختم جنور به بي. بهتر در دار درس به ختم یې ښه نور الله تعالی مند شرا سنگ عظمت آسمان نبی و ذا الله الواحد القهار على مقامات بشری الله تا هغه ذات چې زور آور دی او یوا دی الواحد هغه رسول شریک نشتاه او زور آور ذات نو مرز معنی چې بلابې سب کتاب تراب خاموش کهو هي کنه خو حقیقت قاهن قاهل لهዚ کې به با غزا کې خواتران المجرمين اوين يا مجرمين يوم الذين قرننا في الاصفاد فداروا زمانيت تليشي بي پسنديرو نوكي اصفاد او اصفاد مليونيرو نوكي بتليشي جي اور حضرت جي پیشان نور سو مجرمان جسد پيريانو شیطانانو نا سو بخواني اوسني انسانن ڈر بي وبال سرکلک تلي بانڈلي کڑی بي من كثيرانن كمي سنا دجي باجو ګوګل یا راځنو چه د اور د پالړې ترسدي اور د زره اخلي دلور نه اخاو او بدوي بم کوي وطقش او جوه هه من نار او پټيبا مخون دديل راور مخونه زکه کوي چې بدن کې راخه استذرن ا باندې راځي د بچو لور کوشش کین نو مخونه بول راټینګوي خه ادا سه اور او قاتراني وې نګورا دا زکه جه وو دې سره ورته زیږي ادي وزن بډېر سوي او تکلیف وو دراسي نو رسول سلام ویلو کا راخه چې ارواون بي امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن falo khabare zama ba de ummat ki de jahiliyat khabari chi da khala bilkul na prizi kata dar samrawe في و تاسو په لانسابې په خپل خاندان او احساب حسب باندې فخر کول او بل نه په غور ورکول باندې ثابول کې دا سره صد داسره اوس درې استفسقاب النجوم استوره باندې د باران سوال کول او استورونه داسې طریقه ده چې د باران مو باندې استوري کین او بس هغه له مخ ته مکه نه نو په نورو دیو طریقو براسونو باندېстаў چې ګلو بے والا خبر باندې آ کوچا خخ کې څو مختلفه دیقه جوړې کړې سره و باندې اوره لګوي غر باندې اوره لګوي نو زدا خبرې دي چې کوم طریقه دا غا ما شمارته هم چالو تا کړې په ګسو کې ګرځيو پیانګار سانګر تور نه پوېګه ردیخو با دامت لبیل چگنه دیر گرمی دا وور ده خو دامت لبیم دولی کنه چدی انگار سانگار گوالی که نور انگار گوالی که داشته وور و تپا و خوپلا و انگار لگ ده چدی لانورم گوالی خوار بسر بیاوی تور مخی بابا جاری چدی تو بابا نمیل غستی نردیسا پرا نماتیگی دا دیل طول کارو نبا بابا کوله او چدرسوی داغنن نمیل غستی نپایې وو سيز کړې دي انا نه صبر یې سا وګوره دا باران وختو واخ کما شومان ته دا کولې دي دا په کول غوړی دا غوړړېره ګناه خبره ده دا د شریف طریقې لا چا ویلې چې په دې دریقام باران راځي واړه خو دې تاثیر کې چې څو سو وړل غا نمره کې وړل را کې پیسې را کې هغه په باران ماران نه مباره له له بکار دې چپوي کې دا ترې کګه پاپسوز داری چکمہ سنت تاریقہ دا نو پاڑی کم سو پا شوق حصہ ناخلی خلق کی سوئی که نا یومدل کی چلستان یو فکر انڈول شی شننٹا شی نوی اغبیانو اوچتی گی لو خان چدیرشتان لرگی اوچتی یو اویاتا نو پوری شننٹای چلت کسان استسقاء منزل ہوزی ازانو پلار کیو دیروڑی سو پر پوری خاندی سو گرزی ندا سچتا کی گی دا هجه سمرا باندېانو کې دفاعي عاجزي توازوي فدمر الله سوال قبل نو ذخلقوا حرکات او د استهزاء د خندني لا دا دزړه د ثقاوت د قطاوت نه خلا چزړه کې قطاوت نو دا طریقې غلط وي باران غوستو او او خبرو کيا پسندان باندې مختلف دريقي ده ده جاهلیت او سنورم ایویلو ونیا حض علی المیت ومړی باندې ویر کوله لعنت دې خلق ته او اوبمن یوبوي چې هغه مقرش نبی وای یېرنه شو صبر دې یېرانا امنه ټینګیږي جته داسو اخته دې کې نو تبه تب الله دربار کې دا ثواب صاح جروسات داغو ساتي امید داجر دا له ثوابو داغه وتابه دا نه امتحان راځي او دیوینو ونه یا اذا لم تتب قبل موته کلچیو ورګ راخذ ورګ راخذه توبه نه باسي زمرد نمخ کی اودا شانته مړشی ندا قیامت کې په ځینو پدی باندې با دګوګړو یو کمیسوی ښه اودا شان جامی به چې دا او سوځي به عذاب به توه تور نو علماء هغه وختان ده چې دا دنیا ګړې را غریدا ادي بالکل <سؤال> ویر نه باس کار سمرو ته ما بلې کوله هدی ویچ نه کنه زبر پنکار کوما نبي بوتا داسه قمیص واوندې چې ټول ارو خپل جایو خذاب به ازادي او وجود بهم غریګي او خارخ به په دا سمرا پرته سزا ده نویلو هم من قطرانن چې دې قمیص نه بعد ګوړول نه وتغشى وجوههم النار او پټي با مخونو دي درو ورو ليه جسي الله كل نفس ما كسبت يوم القيامه با الله ذكر ولي او زمك اسمان مبه بدله او قیامت با قائمي دي پارا چې بدله ورکه الله هر نفس لړه دا عمل چکلې ان الله سريع الحساب يقينا الله زره حساب کوون کي د دعوه توحید ذکر کی ھذا بلاغ للناس دا قران تبلیغ دے دا پارہ دا خلق کفائر دا پارہ دا خلق بلاغ دا ولا قرہ سبب دے دے اصلاح بلاغ تبلیغ دے بیان دے دا پارہ دا خلق ولینظروا به اشیدا يرون شی پدی باندے ولیعلموا اجری فشی انما هو الہ واحد یقینا الله ذو الغي لا هدی واضی ولیذکر اولل الباب او چې ایبرات واخلی اقل من خلق صورت کې خصوصی بیانو د ابراهیم علیه السلام او بکی مونازره د شیطان قیامت کې د خلق سره او شانته ذکر د واقعات چې دنیا کې سم راځاګون راغلي په کام پخردان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين درهم یأکلو ویتمتعو ویلہیهم الامل فصوف یعلمون سورة الحجر پسر سورة ابراہیم نا او نزول قرآن مجید کے پسر سورة یوصف نا مخ کے ابراہیم کے تذکیر ذکر شب ایام اللہ ندی صورت کې وای چې ما ساله دا توحید او مننه کله دې ور بیا بارمانو کې کله چې دا آزاد دروازه میراشي دوشن مخ کې تزکیه ذکر کو به ايام الله ندی صورت کې ذکر کې د نزول لعذاب او شاو زبرسی درم مخ کې تزکیه کو دیام اللہ دی صورت کی بدعای نمونی زکرکی پینز قومون حلاک شوی چقدر الله د عذاب در عطلو غا نمونی چو گو ریدی سنگ حلاک مضمون دو صورت تخویف للمجرمین بیعذاب السابقین تخویف مجرمان دو پار موجود مجرمان با بازار دماغ کنو خلق التخويف المجرمين التخويف للمجرمين بذكر الاقوام المكذبات المهلكه ذکر دار اقوام که جری تکذیب کده انبیاء و حلم شید ینه دور کې دي موجوده ولا جستاسو بن غره د انجام مضمون ده او دعوا ده شان تمنا ده ایمان د پاره کله چې آزاد تر شي یا کله چې جهنم کې وګوري چې مؤمنان ته الله وي استل نرمال وو کې یا ده سنور نو وو کې دا یو مزمن ده د سترت کې ذکر کېږي اوسو دا غ خلقو تر افنه چې هلاک شي دا ارمنخ کارشه چې کوم ګوم اسلام قبول کړي دے صورت کی دری بابو ندی دری حسیدی اول باب پینزل لسم آیات پوری دیکھ ترغیب ذکر کی قرآن و مجید تا بیا تخویب ذکر کی مجرمان اولا چپایو قوی صراغت دا عوام در صورتو بیا جوابات تی دا اعتراضاتو یو دا عذاب بارے کی چولے نرازی دويم د ملائکه بارکېوي نبی رسول الله تا چولي تاسو سره ملائکه رازي د دې جوابات بکیه او اصل کې زواجور دي زوره نیوی دایو باندې دويم کې بدلایل عقليه سے کرکې او طالب کې با بردو شرف التصرف ذکر کرکې د اور اجازہ د مخلوقات ذکر کړي تا مختلف علامات اور استبیع پاس د تخویف و باب کی و او بشاعت نه اخری بات کې ذکر د اقام موهلکا او تفصيلا تسلل پیغمبر پاک تا نام ازامین دی رسالت ناول ترغیب ذکر کې قران ته او د قران ذکر کې اعلی سلام را الله ویږي فاصل مراد دې یو کال پک مخه ذکرشه ان الله আরা الله وی ز الله يم ارسبن د مخلوق هر څه ما معلوم دي سبحان الله نست اصل مراد الله ته معلوم دي تلک آیاتو کتابه دا آیاتن دې دیاځه مشان کتاب او قران مبین او د قرآن چو واضح دے الکتاب مفسرین زکر کئی چدا سی کتاب د قرآن چو د دیم وقابلہ کی بل کتاب تا کتاب ویل ندی پکا سکا قرآن کچا کم حکمتو ندی کم هدایت تے کم خواگ دی ناقا بل کتاب کچا تشتا وقرآن مبین او دا سا قرآن دے چا خپلو دلائلو کی بلکل واضح دے بيان واضح دي دلائل او وجوه دلائل اعجاز اغا واضح دي دوشاند دي احکام واضحه و معقوله و مناسب دي واقعات يرن واضح دي حبرتنا يرستيش طول قران بالکل واضح دي مبين ده ترغيب دي كلاچ ده كتاب راغ دنیا او بیا میا قوم په دیوانې دی ایمان را نړو خپل اصلاح یېونه کړل نبیابه ډیر ارمان کوي رب ما يا ود الذین کفروا ډیر غلا ارمان باقی آ ګسان چکا به راینې لو کان مسلمین چې وی مسلمانان لو چ مزدریش دا ارمان باقی ارزو باقی چرمن مسلمانان وي باغ خپل مسلمانې په څیر ارمان کوي کوم وخت کې ودا ارمان کوي نیو قولداری چه کل دنیا که مومنانو لالان غلبا ورکلا او کافرو لیماتی ورکلا نو پا اغا وقتی هم کافرو چه او کتل نو عجیبه اسلام دی چه مونگو هم قبول کلو نو خبوات تو گورنن پا بدر کسی چلو شو اغا فقران و حاجرین. او ده آس او خزرج اغا زمیدار خلق عینندہ کافر او غلویلوی لیډران دنګ دنګ پوز دی اوګه 100% سترېکل داو عجیب دین دی چې دا خلک ولې بده وڅټو سرداران وباندې غلاب ورکړه نو پوس شتیک وړه عجیب عادت پرورته له برکات پرورته په دې دین اسلام کې ناری ارمانو کو شرمنګ وکړات مسلمانانو وی لوکانو مسلمین ذم کله جمالای کراشي او د نروح روح او د دنیا نه دیره اشتارور قطع شي مخه دې په اخرت باندې نظر وي لګي و وا دخકારે شي نو دا کومه خبر مانو کی لو کانو مسلمين چکه مسلمانان ویم اورين چخي مقام دې دي ارمن اغه جهنم دې چکه له جهنم کې اور غوړول شي نو حديثه بعد کرازي ان الناس من اهل لا اله الا الله يدخلون النار بذنوبهم كلچه جهنم تلاشي ده اهل لا اله الا الله يني مسلمانان چې کلي مې ویلو غنغار موحدين قريبا جهنم تقلي فيقول لهم اهل الات والعزه ما اغنى عنكم قولكم لا اله الا الله اهلاللات والعوزار اندق کافر و مشرق قومنا اغیب و ارتوی جتاس لغا اخپل خبره سا پیده در نکلا جتاس لغا اخپل خبره سا پیده در نکلا پای قرمان کرو اس پیده در نکلا وانتم معنا فی النام تاس غمو سا رور کیه فیقبو اللہ لغم نلاب پا دی غصش پا دی اخپلو بندگانو بغصش وجنبا کعبرو تا و سشن صبو کی فیخرجو هم فیلقیهم پی نهر الحیات دی براو باسی آغا نهر کی بیو غرزی چاگر جون نهر دی فیبر من حرقهم کما یبر اون من خصوفی داس براو امور شی لگا سنگچ دی اسپگمی دا تندر نولو نفسو صفاشی و زلیدون وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيَصَمُّونَ فِيهَا الْجَهَنَّمِيِّينَ جَنَّةَ بَلَاخِلِ شِ اول تاکی بولنم کی خودشی صدار جہنمیین لکھا نو کل چھ کافرو گوری چھ یومو من مسلمان پاتنشف پا جہنم کی ٹوڑوطل نو ارمان بوکی ربما یودو اللذین کفرو دیر ظلہ ارمان بوکی آگستان چھ کافرو لو کانو مسلمین چھ مسلمانان یا اغمانا کاشتیویم مسلمانا ذرهم یا اکولو پریض دی چه سرد بیاننا او دنزول د قرآننا دی بیان نمانی کنا نو پریضا پریض دی یا اکولو و یا او پیدی اخلی و یلحهم الاملو اغافل کل دی لرا اقدومی دنو فصوف اعلامات از زردش دی دیبان دغه رقم او فکر مکوا د دا داسه حال د لکه څنګه دنیا کې در ساری و سیږي هغه مخراقه پیدا انور فرندي نو سره دې چې هو ځه مکلفون ندي او دې تمره خپل جو مقدر نه پیجان دي دې ته قرایله پیدا دنیا دنیا کې مذو غستول سوچورل پکار دی اوميدنكي وميدنكي جمبدالكم مبارك الاوي بريزا زردي ديبا پوش من الاخيره درپا سالوش چخانون د سنگ پوش عذاب برازي نوولينارازي عذاب دراي شي كن كلا برازي وما اهلكنا من قريه هنيه هلاكل مونغاهز يوكل ايلا ولها كتاب معلوم مغرو داغدا پالاي يولي كل وقت معلوم مقرر دا دا غدا پارهو مخكي روستو دا خلق را تلوار دا وجه عذاب دا مقرر وقف بانده راتخوا او يواز داق نه نجکم حلق شویده هر قوم ما تسبقو من امت اجلها نمخكي کیه حس امتو داقفل نتینا داقفل مقرر وقف نتینا وما يستا اخرون ان روستو دغه قانون هغه خپل دی هغه نبت بدلیږي ها دا جرابات لري د سوال از اپ بوله ناراضي داغه وخت مقرره allegations مخکې کېدل او راستو کېدل نکيږي زجر ذکر کیږي منکیرینو د رسولتا د ذکر داسې وي چې د پیغمبر رسالت نه وقالو یا ایه الضی نو صلی علیه الذکر اوای دې چې اے هغه سړی آ چې نازل شوی هغه باندې ذکر هغه باندې قران تن کلم جنون یقنون دو خام خلیوانه تمره خبر گول مول کړه کنه یا دې عناذ چې اے هغه سړی چې هغه نازل شوی ده په خپل خیال کې ناطخا مخلیوانه دې دې عناذ استخفاف د وجو نه چدا اغا حقارت کو بخپل خیال کی دا پر آنم ویلو اِنَّا رَسُولَكُمُ الَّذِي اُرْسَلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ اغاستاس و پیغامبر چدا اغاستا لیگل شوی بخپل خیال کی دا خلیوانی دی دل پر پیغامبر پر چقدہ خبر کے چپو بارمان کو بیا او و دراز مرشان کتاب راگل دی استاد پارا با دنیا کیم غلبوی انو خلق تبار عذاب بپرازی دا تا حاجی بخیالات ساته انك لمجنون نا نا ملائک تصدیق ولی ولی ان كنت من تو غروغ نه خاخه لیوانه عذاب کته خه مها داوه کی کنه نو یو karn ke ملائکه نو اولیچمو د استاداره کی تصدیق لرو کی لا ما تدینا بالملائکه وليتنراوی موتا ملائکه ان كون تمنا صادقین کی ته درشتننا ملائکه ولچل تصدیق کی اوځه په امر سیده اردوہ دعوہ سیدہ نو جواب کی مانونا ذلو الملائکة اللہ بالحق ممگانونا ذلو ملائکو مگر فا حق سرا مگر فا امر یقین سرا چا عذاب دے داکو چیو قوم اگر حد تاور سی انتہا تاور سی چھنور پاگی کے او بیا پی عذاب رازی فاقا وقتی ملائک رولی کو او خلق تاسو باراکی دقا فیصل اندر شوی کنو چه عذاب درمان دراشو ملائک عذاب لا نازلو وما کانو اذا منظورین او نبوی دی پا داگو وقتی رستو کلی شوی چه محلط ولا ورکلی شی منظورین چه محلط ورکلی شی رستو کلی شی او کتیشی ورطا بیغو چه ملائک رایلو دی انکارو کو نو اعذاب بپیرازی سم دست صداقت زکر کی دا قرآن و مجی د <تصفح> دې پیغمبر بارکه هغه نور معجزات خو پریدا تصدیقات پریدا د قران مجید ته هوغو رایکره دغه کتاب شته دنیا کې انا نحن نزلنا الذکر یقینا مونږ خامخا مونږ نازل کړی مونږ قران او یاقینن مو د لرا حفاظت کون ان او انا له لحافظون او یاقینن مونږ د لرا حفاظت کوونکی او یو کتاب دولت دیار ل سوا کاله دنیا کې کی پاتې کیږي او دا یو په یو لفظ کې یو حرف کې بلکې یو حرکت او اعراب کې تحریف نه کیږي کنه دا جمع دلیل لري اغا نور خلق او مومنان مسلمانان خبرې ځت کم چې کافر قومونه تیر شوی دي یرب والا اغي انده تسلیم کړه او منلې شر بالکل دا یو دا کتاب دې په دنیا کې چه دولت صده تیرشو با دیکی ده حریف نده شوی ده عزیم اشتان کتاب بل کتاب داسه نشتا او کتاب ده چه ردل وستل دیر کی گی خدمت وزدقل دیر کی گی او دام و مفسرین چه بورا اللہ رب العزت ده قدرت توقورا چه یا ملک آکا ہندوستان شو یا بل شو سر رو ده چه جبا دو واطنه کالو لسو کالو او قرآن مجید یاد کرده ده خبل جبه یو کتاب ده دری صفی نشی یاد دوله او قرآن مجید ورد زمرا یاد ده کلوی عالم لگی آئی ایوزه غلط شن ده ما شمول آواز ورد کی تذین سمکا غلطی ہوئی تکیه ورد کنا ده ده قرآن اجازمن نورس ده اللہ ده ده حفاظت کوون کرده د قرآن و مجید لوی زمانت دارقا ولقد ارسلنا من قبل كفيليا الاولين ده يوازي تعالى نووي استانه مخك جسمره مولي قليلي ناري ترند عشان سلوك شو او يكنن لي قليلي من باخستان فيش الاولين فاجدنهم بنوكيه فيتم امبياراغليو ننه علي فرميش ماجذ ذكرك عليه نورنا ملائك راغليو فصون دخلوا قمطالبي بل كان جدا توحيكي اغه ټول د خبرو واه کېده سمجتا سره دلائل د خپل نبوت تاسو یې سره بلکې تاسو فرزاګینه زیات دي چې قران مجید در سره چې دنیا ته چیلنج دي اګه راغې چې مقابلهونه کوي نو دا مخکې په اړه مونږ لګې او پاره لمن باندې قوم نو کې اګه تب وما ياتيهم من رسولن بجر نبراتا غیتا حس پیغمبر اللہ به بهیت تحزئون مگر رو فاق پوری چخنداب اکولا استحزاب اکولا داداغی عادتو مستمر را عادت ہمیشہ کذالک نسلکو دارنگی منگار نباسو دائنکار و شرک فی قلوب المجرمین پس سنون مجرمانو کی نسلکو ہو سنگ چمونگ کوله لپا هر دور کی او مومنان و مسلمانان او تاو او, او رولا سنچ باغی پو گوگونو بانده وحی ری دا دا دا او ریده نزاسی بواسره قوم ده طرف نتکذیب ام راتنو ابواسرم او ریدهش نسلو کوهو ده قرآن مجید ده وحی سره ده اسمانی وحی سره ده خلق و تکذیب و خبر استهزان دهو نسلو کوهو مونگن نباسو گیو دا انکار تکذیب او استهزاء و زول المجرمانو کې سمجهو دره الله ترپ نه کې دا دره رسول بیان تو دا به شامه سره تکذیبون د دې په لا يؤمنون نبی ایمان نرول دی په قران وقد خلت سنت الاولین او یقینا کې رشيری ترقه دمن بنو او دې تکذیب کو ایمان نرول دا عذاب ته راغی هلاك سو تباس دغه شان ده په حال او انجم دیسوی چه مونگا تا ملائک راولا چه تصدیقو کی نیا جواب خدا غوش که ملائک راش نبیابا دیتنگ نشی آردو عذاب بپرداز دی دیسو که ازان لعذاب و حلاکت قواری آردو ایم جواب دا خود امرا عجیبا نده چه دیل ملائک راش تصدیقیو کی دیل امرا عجیبا کار نخیو چه دیل و لبوزو پا برا اسمانو نوتا ولو فتحنا علیهم تجری مونگا پران دروازه ده اسمان فظلو فی هی آرجون پس دی شوروشی طولر وز چپاگه کې خیجی چې بره روان کو زیب سیل کیو پس زرگونو پا کرولونو ملائک اووینی کنا اپا خفلو سترگیوینی پا بره بوزو چدا شاک خونکی بیا کنا چې بویوزو خوا کدیس منگو کو دی بوزو نبیا با دی اومنی خبرا لقالو خامخا دی بوای انما سوكرت ادفارن يقينا نظر بندي كلاشيدا زميا دسترغو سوكرت هم انه ولته نظر بندي وکله ادفارن زمغه پسترغو نظر نه علبان وکوي بل نه رقمم مشورون بلکې مونږ اي قوم يو چا زرا باندې شويري سحر باندې شويري کدا څو وکړو ادي ببر لالل نو په ابتدا کې خوب ادا چر چردا زموږ په کو باندې نظر بندی وکړل شو نو سشتانه هم منت تاسو جوړيږي اخකාරي اچ بیا رستو شي ان ته دا وي بلنه قوم مسهور نو دا کوم معنی خبره دي دغه څه نظر باندې نو خو ګور زه هر باندې شوی دی بیا بده خبره کوي نو قناه نو مجید وی چور ازان داسه خبره مگر نه صبت آسمانو نو تزیب یا بوچه صحر را بانده و شد و دلتاکی چکل <سؤال> وریض نی او گرد غبار نی مسم صفایی نو تماز خوطن نظر و چت کدی آسمان تا نو تا تا با دیر دل علق کارشی و روت هر وقت کول شخص و لقد جعلنا فی السماء برو جن و یقنام گردو پیدا کردیمونگا پا آسمان کی بر جن منزلو نو دا پاردن ورس پگمه یو قول برجونا لولوی ستوری سیاری دویم قول اب احترام ده دویم تی اگا قلاغانی مراد دی چکم زی ملائک ناستی او پهرداری کوئی دوم گرزولی دی با کوي کی ستورت او گورا که نا وینیه وزینا حال ناظویرین اخیست کلی مونگا دا, دا پار دلی دنکو دا اسمانم خیست کلی ازا ستوریم خیست دی دا برجونا که نا دن وچې د ایبرت نظر ورته وګوري کنه ازه نه چې بار وګوري بیا سوچ فکرو سو او فکرونه کیو دا شانته پاتې شي د دې پره مخکې بن زل اول ذکر وکړه ولقد جعلنا الرستو دیم ذکر کې ودې کې دلائل عقليه دي اته او اسمان تا سمره مضبوط ستوري پکې مونږ پېدا کړی او سمره خاصوموله ور کړې وا حفظناها او ساتلې مونږه دا اسمان مين کل شیطان الرجيم دا ار که شیطان رټل شي وینا هغه مرجوم شیطان رټل شي وي مستل شي ملعون داګه تصربنه مونږه ساتلې حفظاتهم کړل کونه نقصان کوي کنه نګور لا غل اس علاوه او تاسو سے ال تن کوي کارخه دا غنه بچد مگر غ چغلاو کې د خبرې اورېدلو من استر قسمع چا وغسارنو کې راو تختي خبره فاتراو هو شهاب مبین فسلگی بدبسه یا انګارا بلدن کې شهاب انګارا او لंबा خکاره او زلې دن کې دا ورپسې الله رب العزته دا ځې تنظیمات کړې بري اسمانونو کې مختلف قسم تنظیماتې کړې چې د مخ کې نه س نو دا د شیطانان برابر اتل او چې د الله دې طرف نبا با د کوم تکوین امور اعلان وشو او آم املایک وب یاد راغي یو بل څه وي په وریځ کې یا باسمن کې علاوه او باقاعده اوچت اعلان کيده نو دي بار خبره او قسم جدا سي وشي نو هغه خبره چې اعلان قبل عزته دغې بارکه دا بندش منځه کولی چې نه دا د خامخال دینه پټش نه بل کې و نبت امتحان د حکمت پکې نو دا خبره چې ملایکو کې و دي ووري کنيو واه کومه کمل دي ترات له آزاد کله چې <OK> اخیری پیغمبر اوله غلې شو او قران نازل شو نبی حدیث باندې زو شو دې تدای په ځای ملائک ناشته او لنبه به پرويشته هو څنګه دا شانته کې د خو بیا دی کوشش کوي اولیا خپل مشن سره یو شو شواق دی او کار دی هغه کوي او سترین داګه نه منزه کوي لکه کم خلل چې دنیا په مهم کې ډېر زور لګې چودا سداسه غرون دخیر چپا رئی که پسوونو بزرگونو خلق غرق شو پووو روک شو پاکی عبیام دی زیر و اگه کار نپریزی نو داگه شانتی دا شیطانان دی سمرا پاکی مرسو وشتیشی زخمی کی گی عبیام دی اگه اخپل کار کی داگه اتخیص تاری کنا داگه نو دا سه خبره چلنان داگه باره که اتھل بندی زمین کدازه نه بیا خو د دې خوالو نه شتله په حکمد ده بگخه ندی دا څه لګه ون د خبره ووري الانبار بسي ار دې نه دروځه پوري کثار لګولې د شیطانانه چغاولهږي زخم شي ندم روکه چې بل د خبر وروزه نه بخله غولل شي او څه زي او غبل اولګینو بل د خبر او کې بلته کې دنیا ترش نو دنیا کې چکم کاهین پرويتي عراف نجومین aste نا خلکو تو راشه نکو ان ترایما د چته یو یغه سیوخی جی ايو کوم صلی و سره دروغ کله خلک بیا ټولی منی چمو ته دا وی ایا را وی دا خبره بالکل مون ووره دا سیوا و ټیک دی خبره نو بکی صحیح خدایو کوم صلی چا سره دروغ جوړه بلدار دا شیطانانو ایجنټ ته سدا پیریاونو نه نهستی شیطانانو نه اوسو د انسانانو نه نه انسانانو شیطان نجومی عراف ناس تے اچاتوی لاس روڑ چو گورما سالات کی داسی کر خیوی ازتا قسمت کی دالی کلی ازتا بسر کے دویفتو دوتو شوی ککولی دی کسی یاو تا یاو بل تا بل سوی فدیبان دیاغا ناس تے رزق پیدا کی دا آغا دا شیطانانوی جانتے دو خبر را رسی پا دیو طریقه بانده ام دا شیطانان مخلوق گم را حکی ناقی دا خوکار داری چه خلق گم را حکی نو کفاری طریقی سر ای دیو جنبیل اسلام ویلو خد چه دیع راق تسو کرا گئ ارزین ایت تپوسکو دیموی چه خبر سیو کرا نو دیو ایمان دی پر اخصار رسی سلوی افرازی خمونزم نکی گئ نو حفاظت اللہ کرده اِلَّا مَنِس تَرَقَ چراو تختې غلا کی راپټه کی خبره ا او اور شوی خبره نو لګي غفس وی ولا مبذ له دن کی حال شو سمعانن وحالش ها سو کې ویني هر اس په ویني چې دا لږ یو خبره کوي ځ شیطانان دګری خپل کار کوي ادبره نه حفاظت تمشتیش دګا شاکشتا دین دریل شکل له علویا ته ذکر وک نو سفلیات ترشه زما کې تا وره وال ارود امددنها او کا خوراکل زمون دلارا زمکه تو غور کړه سمرا پر اخ کړه سمرا وساته پکې پیدا کړې او درې والکینا ویهار واسیا او ورزله مونږه په دې سمکه کې مزبوط کړونه سالوړم وانبتنا فیها اذرون کړې مونږه په دې سمکه کل شی ایم موزون هر یو شی موزون داندازی دا یو ذو الله دې دا قدرت پا طلبان دا تلیل شیع وزن شویسیس تاو پاکی پیدا کری بہتر سیس ہر ہی وشیع پا اندازاری روستم ذکر کی او پین زم و جعلنا او گرزو لیمونگا ساول پارا فیها پدی جنیا کی پدی ازمکا کی معائشہ اسباب دا جون اسباب دا معائشت و ملستم لہو او اغسو همو چنیت آسو اغیل را رزق ورکون کی ولما من عم درله پیدا کړی من زم پیدا کړی ساروی هین د ثاروم پیدا کړی سو باندې سړلای کاوی اسو باندې خدمتونه او کارونه کاوی او پیدا یې خو را کو پیدا کړی دا ریسو کو را تورکه کذاب پیدا کړی او ملستم لهو پرازکه یو د عامه او ذمین څنګه جستا د پاره د دنیا کې ما عیش ګر وامن د درشان د اګه چا د پاره همو لَاسْتَغْنِي لَهُ الرَّزَّاقِينَ چنه تاسو اغل رزق ورکونکي سارو دا سارود پارا او دوا بدا پارا اموږه رزق ورکړولي او سبب اموږه رزولي ته جون څنګهم چا له ګرځولي سپګم دللې اتلې و اي من شيئ عندنا خزائن او نشتره هيتي اوشه مگر مونږ سره خزائنی لري داږي قانون عزلامه هغه لاره مگر پاندا زې هر یو اساس چې دې الله وي موږ سره خزانه موجود دي خزائنو هغه رزق او دا مرا د اوور د برکتونو د فصلونو چې سبب دي دنیا کې انسان ویني ګوري نو هر یو اساس الله تعالی خزائني دي خا تلرير لرل لري ورپسې ځه څ څمره د دنیا په دې دنیا کې کافتون له مصیبتونو لري او رحمن الله سره خدای ني وو انداز کې نازړي دنیا ته چې لګي ښا صرف د انسان له خبرداري ورکه ومان نزلوه موږ ان نزلوه دا ګلره الا بقدر معلوم مگر په اندازې معلوم سرا په معلوم سرا بقدر وصلى الله رب ويصد اندازه کړي راخه وانبلیل فارسلنا الرياحا ارالیگو مونگا هواگانی لواقحا اوڈکا اونکی وریازو لرا داس اوڈکا اونکی وریازو لرا اگیسر اوڈکی شدوبونا درسنا لواقحا روچتا اونکی دیدران اوڈران وریازو لرا حوامل معناسا آتم فانزلنا من السماء ماء فس روورو مونگا دبر نوبو فاسقینا پس مونږه اوس کو پتا سو باندې واسته اينه پس اوس کو مونږه پتا سو باندې ځاوو بو که زمون خو خوي نو دا وبام د سکوله هیڅ دا به خراب شي وې ختمه شي وې نو ګور هغه مونږ تاسو لپاره وما انتم لهو به خازنین تاسو دلاره جمع کوم تاسو دا وب ساتلی کاو الله نو ساتلې رضا وبېلکل خروشې غنده شوې سمجه غنده شي کنه د ګوره به صفاکی نو بدریا بو نو کې بچینو کې بتالاونو کې پکویانو کې ضایف زایبان د استاو د بار او ساتي پاک کیناکو اته سره دې لپاره سن قدرت نظام نه فاس تایناکمو واینا نحن نحنو و نمیت او یقینا منګا خامقامنګا موږ ژوند وکاو او موږ غم لکاو دا یو نظام دی الله رب العزت شو رکله تصرف کی په انسانانو کې و نحن الوارثون ا یو غستن کې موږ یو رستو پات دن کې دار سبمت پات کې هر ډول مخلوق نه چې دی په دی دنیا نه دار سبمت پات ولقد علمنا المستقدمين منكم او يقينا به جنونغا اغلم بکی دن کی سپاسونا المستقدمين اغلم بنی خلق تاسونا ولقد علمنا المستاخرين او يقينا به جنونغا اگر استکی دن کی اور است خلق کپیدائش وی دی پاول کی یا رستنی کپ پیدا استون بنی رستنی نو مللا وی معلوم دی کپای اسلام قبلو لکه لون باندې رستنی له مونږه ته معلوم دي کپ سفنو ده مانزه کې سفنو ده جهاد کې لون باندې رستنی له مونږه ته معلوم دي دا که شان پخره چاو انفاک کې رستنی مخته له مونږه ته معلوم دي په عملو عبادت او طاعت کې مخته رستنی الله به مونږه ته معلوم دي په هر لحظه سره جو اخلي نه مخته رستنی الله طول الله تعالی او هرڅوک چې دي بلګي د زره نظره عمل الله تعالی موږ ولګد علمنا رد شرف علم او چ الله وي موږ تعالی دي بل څه دې خبر بل چاته علم نشتا کا تاسو جاهلان دي هغه پدې کوم شرف کو کله الله تعالی یوګو رد تعلم ما, ما يكون دي یا پیغمبر باره کی وی بل یو ولي او چو دت علم موکن دا ماکان او مایا کون دا دنیا دا جنت علم دتاو ارسو طوی پا نظر کیو معلوم نرد کی قرآن یو دی آیات کی او ورپسی دویم کی وَإِنَّا رَبَّكَهُ وَيَحْشُرُهُمْ او یقینن ربستا اغبا راغون کی دی قیامت کی بیراجم کی راغون کی اس بات دا قیامت یوک چستا پا جون کیو کلم مرگ کلم جون پیدا کول ومرکول دا زکو ماف رومبایو رستنی را داستاز ټول معلوم دی پیدایې کړی مې تمام احوال را معلوم دی دا باز خبره ای نا عزیزه پاره یو وخر را واندې دوباره به جوند کیږي او حساب کتاب به سره کیږي دا بوثه کیږي خبرې پر تیری مانسکې وای نه ربک هو یحشرهم یو به تاخیر دی او بل بالاسبات کی د قیامت چله یو زبراج مکم انه حکیمن علیم یقینن الله حکمتن والای په واده دا ساده کولې چه اگه حکمتونه دیر زیاد دا اگه علم دیر وسیع دیر محیط تی اگه دا دلائل عقل ذکر شو آو بلو گورا پا دیکی عجز دیر مخلوقاتو در طول مخلوق دا پار دیر عجز علامی دیخوا <تصفح> تاسو گورے اول کیوه وحفظناها منگا ساتلی دا اسمان نو گورا شیطان کمزوری دي بهریان کمزوری دي هیڅ دې پکې تا غیته आवाजونه کې چموږ له خپل کړه راکه اعظمونه هي باذاتو کې همونګه وساته راشد عليه خپل صحان دې نو کلو په بارت لن اوس چيزن لانبور بسې ازند نشي بشکوله د لنبه نزانو نشي بشکوله الله و رب ال عزت ورتا بڑا دی لري شپوله وا تا کړي نه غو ان تیلار مخامکی کنید رو بم پر اخلاصی گی نو دا عجز دیده پیریانو شیطانانو نو نگور دنیا که داگی عزت و دا تعظیم شورو دیده پلوو یا پیمانه نو یا کلی نشی پا برا دا شو ادویم فاتبا عهو شحاب مبین لمبار پسی اولگی نو زننشی باشکو دیده کمزور دی عجز دی اختیار نشتا نو تو پسنگوه چه مالمی ویرا ولا جبل ملک نعمد بدا غیب و حال دا شتا دا و داغه اختیارش تا بل د مخلوق اجز او ګورا و, و من لستم له بر ازقین می اتا سو دی لرزق ورکون کی چه انسانانو ارصو چهن استاسو پرتیار کی رزق نشتا ها نه د خپل روزای مالکانی نبي اون وله مالکانی بل چاله ورک نشدان نسبت ورته کی چموله فصل پیدا کی اولاد را کی او مون لیا کارو نساموئی برکتو نراکی او سمرت جاال خبر او شرق خبر لستم لہو براز یقین دردق اختیار ستان تب زور لگے تب گوڑو محنتو کی اپس الولی بیاو مونش او بیا سرد آگی چی اس بدیو نشی اتبو گئن پاتی کی اللہ بدل درکی ستانس اختیار دے دردرم نخر دے اجاز او سلورمہ فاس قینا موږ در باندې وبوسکول څنګه باندې هیڅ اختیار باندې الله وي موږ له تنظیمو کو وبر حواله در نو ګور الحمدلله الله ستارے انعام دا کو مجل در باندې وبوسکول چې ته ته کې او بدر نو چه الله در لعبه درکلی چه کلت شکر نادا که فالله کلتاله بیعبه ام ندرکی که نه دک جان در بانه دا پاسه گرده اطور تا بوره پس روز ترگو بانده او تاله اصبان ندرده نو نو دا ایجز در مخلص صلو رم او پینزم وما انتم له بخازنین تاسو نشجمه کولی تاسو لعبه ام ندرده سن را با اللہ را وره پوکیانو کربس خلق بورونا س او کم دے صبان دے والوارزی چوبتے بخکتے لالشی ویلیو فمین یعطی کم بما ام ماعین صوبے دل اوسرا ولی زتی را بند ککن توتے انجکٹور لگا فکتے اور پسیزا چوبو نہیں نسنگ بے روباسی عجزتے دے انسانانو او اشپگم و انا لنحنو نحی و نمیت اللہ ہوئی تصرق من کو جو کول کو امرا کول کو و نحنو الوارث دې کې اجز اختیار یانشتا پیدا شو رو رو لوي دا ځان شبدا شو اولاد د دنیا نه پناشو خدای زان با قوهونو کې څه اختیار وو چې خپل یو کس بې نهونه بچ کړی وي یا بدن زړی زړونو پرې ته وي سختی ارزه به راځي اجز د څه اطول په دیکه برابر دیخوا اوون هو یحشرون وین نربده که هو یحشرون یقین انزدستا اقبار اجمع کی دی بیاد مخلوق سنجه پا دی دنیا کی اختیار نو نو دقشان پای اخرت کیوں اختیار نشتا دی کام زوری دی نو سنگتر قیامت کی تو که دنیا کی اخرت کی نو دا اللہ پا دو عبوتو که علی را ری دی اقبار که تصرف کی کنم تلی دست روی لیو څه ده شنو الله کو دو غتو کې چې کم خوای اړین او اړې یې تر څو رو پې کې نيا بندا ستاسو زی احتیازه چې ته تمرا سيناډا به زور کې چې زه دایم او تم عاجز دې الله کوم تګاره کې دغه اتکبر نه کې غوري راشه تکبر وال او انجام ما آلر تخيو انجام ذکر کې د مستکبيرینو چې چالو یې کړه الله د حکم نه عاجزینو وکړي ناغان انجام توغور اګه دا معلمن تکبره واقع دی ابلیس مثال مستکبرین او لقد خلقنا الانسان او پیدا کړی موږ انسانو من سل صالمن من حمئ مسنون داغه وچه خټینا چاګه جوړ شوی او دتوره اسخاشه و خټینا سل فال خټه پوچا من حمئ جده تور هجنه جوړ شوی مسنون چس خاشه وړي رموده په الله انسان داسه پیدا کړوغه ادم علي اسلام ته مراد ده چاونه راغو هغه ټه جوړ کړه پېست جوړ لئی او دې راغینا نو دې باندې شکل جوړ په چډې رموده په دا وخت تیر شو خص نه ښناي کا شو نو ته رده قلب جوړ کو بدنیت جوړ نو پاگه بانده صبح باد یا نره ورو لگید نو ترده چخوا پوک شا تنگ اکو سال سال کنکناتا شوا تنگار اکو اگر اده انسان بانده امسنسا ورست اعمال شوه دیخوا نو دکی دا اگه اثرشتا کنا قوسا دا اده سی لوی کل کلو کی نو گورا اگر اده اده کلک شا بیاوروس توی نور کارو کو نو پدېشکل کي هيستاکو برابرې يې کو بیا پکې روح وواچو دا یې فن جوړه کړی دی الله ولجانه اته پیدا کړو موږا نکره پیریانو خلقنا هو موږ پیدا کړو من قبل مخکر ادم اليس مخکر انسان ادم عليه السلامنا من نار السموم دا ور د ګرم سيلاينا جان هغه نکوه موږ سره پیریانو هغه پیدا کړو دسن من نار السموم دا اغی ورنا چه اغی که نره حوام شاملی کم وره چه پا اغی که نره حوام شاملی یووو تاوی یا داتی هوا جی اغی گرمی چیز بانده لگن اغی سیزی گرمیی مده شیطان هم دا دغی پیدا کری هر دی اغی مشر اغی بلیس که هم دا سفت اغا نا دینا پیدا اگر دیو که تیزو دا گرمی دا غصه دا دیر تلوار کیا تا کبر دی وڅه تفصيل کې د انسان له پیریانو د لارو وضاحت نکي د انسان ذکر ابتداء کوي موږ کو اجمالاً وڅه تفصيل کې جوګر ادا شرف او عزت څومره چې وکم به ترين طريقه سره پیدا کړو او یاد کا جوې له راستا ملائکه ته اعلان یې وکړو اني خالقون بشرا من سلصالن يقنون زا پیدا كون کې موږ باندې را وڅه خټينه من حمئن چه اغا جوله شویره تورینا این همه انده تورینا مسنون چه دیره مده پی دیره شویده سخاش شوی خطر تاغینه جورو ما فیده سویده پس هر کلا چسو برابر کم دلره و نفختو فیه همی روحی از جاری کم بده که روح دقبل طرف نه نه روحی در روح زمانه اضافت زند تشریف او تکریم در پاره معنی داره چه روح زمانه طرف نه و دل زور دارسو کنوې چې ګوره په انسان کې دا الله تر اف نحو راغلی ده هغه روح نو ماذلا الله پکې حلول کړي عقیده حلول او اتحاد فنيګه کوم ګمرهانو خلقリエステル جبري اوسه کله موجود ده عقیده سویخه امام غزالي رحم الله داري بهتر جواب کړو چې کدن ورن قوت ګوې ای ورکل شي او دې حالوي مخ په لګیا شي وي چې زواد خپل رانه دې دنیا مصمد لبشه چې دا بس د نه راي لټولا يا د انور راغه ودي ارسز کې حلول کو او تنر دې राणा لټول اختیارات التکيدي د سراغه دمر بقرونو ملا فاصله را او سره دغه غران رازیو ار يو سز باندې لګي د سکولي چې په دې سز کې انور حلول کو اس يوم صالحه نو لن رب ال عزت چې من زاهد مبراد معلل او بیان دین سنل جوړ روح ورکو دا مطلب چې ذهن طرف نه ولا روح ورکو د کی روح پیدا کوه جاری کوه پکې لکه حرکت او قوتونه ټول واچل نو دا حقیقت باطل او बर्बाद ده شوګل د کی حلول کړي او د نې زیکت خبره نه قران بخپله وی دي چوند انسان تدیر لز دیو نه خدای علم او د قدرت پر له حاصل راځي علم پر له چه دتا حال نارو اخ خبر دیکھا فَقَعُوا لَهُوا سَاجِدِينَ پس پریوزے دتا عجزی کهن کی دتا سجدہو کی عجزیو کی فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلُّ هُمْ اَجْمَعُونَ فَسَجَدَ اُقْرَا مَلَائِكُو پولو پا جمع ملکر پولو پا یوزے بانده سجدہ اُقْرَا اِلَّا اِبْلِيس خو اِبْلِيس اِبْلِيس سج إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَا أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ إِنْ كَارَهُهُ ذَلِكَ خَبَرَنَا جِسْدِهِ دَسَدَ كَوْنُهُ سَرَى قَالَ يَا إِبْلِيسُ وَلَا إِبْلِيسَ مَالِكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ سُشُورِ تعالى رَ چنا شوې ته د سجدہ كون کو سره پالګر تهاله ونه کړه سُچن لې پتاه کې قال لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ وَيَأْنِي امرُ جِسْجِدَاوكُمْ زَغَنے مجهر سجدې خلق به جتا په دا من صلصالین دوجهټنه او پیدا کړلې منهمین د تورې غټنه مصنوع چې ملبتي را شوې دا تل ملبتي شوې اساسه وې دا داسه باندې تهونه کوم سړي دا قالا منها والا باق بسو زاده دې زاینه منها د دې اسمن نوزا د ملایکو د میحل منها د دې او چته او ایننا کراجیم وسیقین ان تورتلشوی تمرجومی تا باندې بلعنتیقا و ان علیک اللعنتا او یقین الفتابه بلعنت وی الای ام الدین تر وستر بدلی پوری قیامت پوری وبتا لعنت ا رستم کو بیا داسه عذابن رچه اگد لعنت نومبر ده لعنت او بیا عذابن قال رب بي بي عرب زمان فعل نظرني فس مهلت راك ماتا الى يوم يبعثون ترى غير وضع فوري شو جوانده كل شي دامولي الله جمول جوانده كل شي ما غير وضع فوري رستوك مهلت راك قال فإنك من المنظرين ووالله فس يقنن يتو نمهلت وار كروشونا رستو كروشونا زا تخبراسو ارمان اوري جواقا الى يوم الوقت المعلوم تر اگر وزه دو وقت معلوم پوری چاگل باش پیلید مرق بس اکی کنه او کنه چه داقون کو پکی واخلی چه بیادی پرارمان نیه مرق بس اکی ده مرق نیه بچ که گه چه تاوی چنور خلق جندکی گه زلاغشانی مکنه نه نه چنور پناکی گه تو برسلام گراس کری قال ربی اوی بلیس ایراب زما بما اقویتانی بما اقویتانی با سبب زده چه زده بیلارک لما زده گم لو زينن لهم في الارض خام خازم خاستقوم دي دا بزمکه د دنیا پر له بوت جوړو ما اغوناونا بوت خاستقومه عجيبه لګیای ته باندې وای دا ګوناره چې دی پکې اختلی دا سه بوت خاستایخه ولو ینهم اجمعين خام خازم ګمرحقوم دی خ نوور ست دې دې دا کوي الا عبادك منهم المخلصين مگر بنديان ته پدې کې خالص چې دا ځوا صفاتونه پاغي کې وي الا عبادك چې بندگان دي ابندګي کوي او زين المخلصين چې خالص کړی شي وي اخلاص پکی ښه که بندګي کې وځ اخلاص پکې ده اکرې اخلاص کارا کې وجود الله بندګي او هغه تاجزې پکه نه هم پیدا نکی اداد اغی بندیانو سفت تیچی بلیس دو اس واسو اداد طاقت نبلکل محفوظ دے اجت پاگئی که رٹول کرم اور اس طبیع نور نیکان بندگان تو یہ چطول بس کم رہا کوشش دو ٹول ہو او بوئی که جب بسو بندی پکی زمان طاقت نچلی گئی ناغا بندگان دے خالص کلشی جب آئی که بندگی اخلوص اخلاص تخواہ قَالَ هذا صَغْرَاتٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ اوهِ الله رَبُّ الْعِزَتِ دا لارده پا ما بانده نیغا دا بندگی دا اخلاس ما بانده لارده نیغا چو صوف پا دیرا روانشو بندگی اختیار کرا اخلاس اختیار کو نو ما تبراو رسی زمان رزا تبراو رسی خوا هازا اشار د اخلاس ترا یا دی بندگی ترا چلا ہوئی دا چشتا کنا نو نی سوار لیڈا چه تجیتا اوخا تی نبول خواده نزی نیئی غرازی خواد چه بندگی و اخلاس درکی پیدا شد سوک داما آنا امکی چه اللہ پاک ورطوی هادا سراطن علیه مستقیم چه لار بجے پچائی تو غما بنجان گم رہا که وچه توم گم رہا ایاتا سرچ عمل کرتیا اوکڑا نزیب کم خواد خلاسی دیشے لار امپا ماندا هادا سراطن علیه مستقیم تا غلار په ما دلته تا بده نو یاره با کې ولا ورک له حدا عذاب چې بچ کې دي نشه زبد له عذاب درکو هغه ته چاته وې چې ثمال ابراهيم ماشه تا فطريقك علي چې ته کا چې څه دخوا لا غو ده په ما الله رب العزت لدائر چې بل خوا اول معنا افانه او بهتر ده چې دا اخلاص وو کې اختيار کې مدانه غلار د ماته را ان عبادي يقينا بندهم لا يتلقى عليهم سلطان مستريع تعالى غيبا ليسط عقوا وذكم يقولوا الا من تبع من الغاوين مگر رسوتا بجاري اوغسطا جرسركشان كلك دي الغاوين هذا استمل جري سامخلو بتا سرني ملغريكا وان جهنم تخيف او يقينا جهنم لمواعيدهم واخذوا عذيده عذيده نمايدهم بله پکې ورکیږي سره شويدا اجمانینده ټولو لها سبع ذ ابواب تدیده بارا و دروازې دې د ابلیس ذکر اوس نور بسې د مقام ذکر وکړه بله چې دنیا کې اوسړې زده لایق ګرځې د ابلیس تعالی او دا خلې بس بختیاد الله سره ابلیس بلا روان شوی وکړه تاغ توبورا چې څنګه هغه ملي اونشو او پسانه رایخ لیندا سے بتا دنم گوره دا چلوشي سايدم نجبير ميله لما لعن الله ابليس تغير صورته عن صور الملائكه كل جلا ابليس بن اللعنه تو مدارش کل بدلش ما صحش الملائكه ارنګ ورن رن تن فكل رن في الدنيا الى يوم منها او دازي چغي واله او پړیا دوکو دنیا کې تر قیامت پورې سمره چغه سریری کنه نو دا لاګې ندیخه ارمان کړي هو خبره نه منل دي ام اکه وخت پله خبره کله وکټوبې ستو نن مډې کو خنا دی خو په زړه حسد کوي دا خو یې زبا په بل با سموسه ازور با کومه د جهنم د پاره و دروازې لها سبعه د ابواب و دروازې لاولې دی نو یو خدای ته اشاره را چې قانون سم رډیر دي نادم ربا پکې بیا یې ساره ني حضور زر به وردان نه کې بار دروازه چیخ اېو دروازه الله ته هلند چې بسم رزیاته سمرا بارا خوي نيو امانا دا چې مرته دروازه د جهنم لکل بعد من هم د بارا د هر یو دروازه د جز جزؤ مقسوم یو خصلہ تقسم شوی نو باغی بانده بارنه نیستیشی جهنم تا اوزویم قول داری شو دروازون امراد تبقی دی اکرامویلو لها اتباقن شو داغی دا پار تبقی دی لانده بانده او بید آگی نو بنا ذکر کردو شو گورا جهنم دی لفا دا او حتوام دا جهنم دی چه تشوور وور دی او در حیبتناک زید دستزا لا غاد اللمبيري فتامره چې بنده مته اې او کیوله ټوکلې کیه زار زاراکي بلکې ټولخه او سايير دي سيزون کې ساقر ده چدا بقيا مخ مکان ده تم ريخذ چې لا غيا خنه جواب اند سيزو ټوکلې کوي به او جهنم دي تور غنده دي دور تیری دي حاليا شريته پريزن اور پته وینل کې چې کم خواله او بیا تجه تابقه کي بزن دان ل <سؤال> خلاقي څنګه څنګه يچه وې کنه من باب مين هم جزء مقسوم نه فاوله تابقه کي ژاغه جهنم دي ته جهنم په ديو تابقه باندې متلاق کيږي او په ديو تابقه باندې متلاق کيږي حجومه تور دي ته جهنم وينشي لذي کي وې توحيد و ل خلاقي چې کم گناهګار دي نه جهنم کي اجپاکش بي اعتراض دي خو کي لزا کي ونصاراي او ته کي يهودياني او ساقر کی بمجوسی جحین کی بمشرکانی حاویہ کی بمنافقانی چاگر <تصفح> طول نلان دی اصفل السافلین فی الدرک من النار داد جہنم خبرش غربسی رسطور جنتیانو ذکر کی خسیح حدیث کی رضیر جنت تپارات دروازی دی نیو دروازی را جہنم نسیوا کلی دخوا واللہو عالم چی داولی نیو خدا چی دو جنتیانو غروالیم کارشی کنی چاگی تڑیر سهولت ت اوولدا چې با مؤمنانو کې دغه خلک شته چې لري یو بس پيشل دروازه باندې جنت ته ځي په حساب ابي کتاب دا دوکی مې یو په حديث کې راځي چې مرامه امت نه ډېر خلک حساب ابي کتاب جنت ته ځي نو څوک د صابرونو بارکې میرو او حدیث کې ویلوي چې دا هغه خلک دي چې دي ځان دې ټوت کوو کور مونترو بد پالونه ولونه د خبرو نه بچ کی چ دا رزز نه بد دا کار روانه خران نه وی نو دا سز او خراب وي او دې نه مو تنفساله تکلیف ورسه ادا گور په مون خرا نه چ دا پالو دا بد پاله دا خبر پکه بالکل نه توکل علی خلق دیبه مکمل به صاحب کتاب او یوزر پور جنت تذیقه نن مسلمان پدې مثبت نو کی ګر دې چګه کې ریګي نوم بدات خبره او چې قارونه کې ځای مناسب نه اله ک الله <سؤال> تعالى نصره د سياره لا سچل له غناهن ته وبو با الله تعالى نصره ده بهتره علاج لري دعاګان نبی له سلام وولي چغه سره وهمونه فکرونه سوچونه او ناراستي سستی ابوس دلي او د زړه د بدن کمزوري سر سو حرکت می الله هم اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال بقرز ابو خلق ده زورنا لار سنه بدل لا بسكي ده دو اغاني ويات ابو اندهس صبر وانا اشتا توكلك بالله يا bande مغا بس بده توبر يا توار وتا کلوین ګورا درس لري به تاسو به اچولې ځانته مټاس غاړې ته سټټه دار دی اوی زه ما هاوی ته کوکا ایګه نه ده نو سو نیکش یو ته یاره ایګه وردی نه کړل غش چې وردی ناګین او نه یاره ایګه ها خو نقصان کولو نه لري ګټه نه یاره ایږي چې زموږه پراعت لري نو الله خلق به به ازا وب کتابه یو اسپیشل دروازه باندې جنت ته ځيږي دا دی و چې کله چې ذکر وکړو د خوې به ذکر کولر بسې به شهرت مؤمنان له ذکر کې چې دا غواشتياري راجو سعاده وګورای ان المتقین فی جنات و عیون یقینا فرز یریدون کی, کی خلق الله داخل شه دې جنت تا په سلامتی آوې او په امن بې اے سياره نشتا سلامتی دا داخل شه ا سلام سره داخليږي ها ولذنا ما في صدورهم من غل او زمونږه غژو چې په سينو کې په سينو د دې کې من غل له سخيره خب كانوي جنتيانو ک دنيا کې اول پر سما مولي پرخه خبره راغلي خيره خب كان راغلي سداثه دې ته ونده په اعتبار کې ني خو بجینو رضا بچو بس اخوانا رونا رباوي على سرور فتحتنو فالنگونو کې بي ناسوي متقابلين امنه سامنے متقابلين مخامخ يوبلتا طول بيوبلتا مخامخنا الله دا څنګه تنظیم کړی اطا لا يم صوفيا نصب نبرز دي د جنت کې هيس تکلیفو ستوري والي ته نصبن اونا هم منها بمخرجين وانا بدی داغه نه استلیشی سو بعدام نجوزے <تصفيق> بس او سو یا صاد دپارو کنه نست جوزه ها 90 عباده خبر کا بندان زم اني الغفور الرحيم تي يقينن زو بخون کي رحم عليهم <تصفيق> وان عذابه هو العذاب الالم او يقينن عذاب زم ا غازات دې درک نه کو الله رب العزت د دو جوهره صفات او د هرکی د خپل صفات جمالیو او جلالیو چورہ بخون کې رحم وعلى همم خوازه نم لري فقده د خبر راغله د الله رب العزت تعالی په ځماره باندېانو توایاګه علی عليه السلام ویلو چې کیا یو بنده کی د فطاوله کې لو يعلم العبدو قدر الله لما تورع من حرام کې یو بنده په وښو چې الله سمره ماپیلا نو فرېز به نه کړې د حرامو ولو یعلم العبد او کې یو بنده په دې باندې ولو یعلم العبد که دې یو بنده پوسو قدر عذاب الله چې آزاد د الله سمره دی پاګین دازا پوسو لبخ اناصو یو خپل ځان به هلاک کړو ځان به هلاک اړې رسختې به په ځان سره مشققاته موجود کېو وګه دندې وتیری کې دا الله اللہ رب العزت صفات تی مخ دا آگے صفات تو علا خلقو ذکر رکو چھر اگر دا اللہ دا صفت لگی چی عذاب بولے ورکی میانس کے دا جنتیانو ذکر رکو چھر اگر بخن و رحم دے حلوث تو واقعات ذکر کری نیوخو اگر آخری باب دے خوابائی کے ذکر دے دا واقعاتو خمسو دا قومنو علاقشو خدا آگی دا پارچکم علمبین واقعات دا تمہیز ذکر کری او پتا محید کی او دا رب العزت د دے صفاتو اظہار دے چې د بخنو صفات تی نو گورا ملائک رو لے گلو نیوز ایک زیر ورکی خوش علیوی او بلقاو گورا نو گٹ پی دنیا پی عوڑی مدادا اللہ رب العزت دو کسما صفات تی او رحم والاهم او زابو مرکی دا غینا منی خیخہ او خبر کدی لرا عن ضائف ابراہیم د مېلمانو دی برحیم علیه السلام چا نو پیجن دی په لومبه ورکم هغه مېلمانه ملایکو کنه اد دخل والایه کلا جراغ لذتا داخل شو ملاقات او شد سره فقالوا سلام نویکو نو سلام دا د مسلمانانو د پاره نموندل چې ملاقات کوي نو سلام کوي دالانو یریګ یو بل دکان ځلم کوي ځموره ملاقات کیوبل ترنو زيو طرف نوم دلای کنځل شه بل طرف نوم ځو دلای وشه نو ملاقات شي یاره دا سری سلام او خبر له جواب خیر به خیر بیا وروسته آیا او سلام اولو کا قال انا منکم وجلون و ابراهيم عليه السلام يقن منغا تاسو نه یارکو تر څو وخت په خپل نیو اجوابونه په سلام تمره یری دې نا هغه جواب ذکر مخک شویل دي جواب ورکول قالته کې دا خبره نو ذکر کړې نو دلته کې دا ذکر کړل کې سلام ویلو جواب ورکول او وروسته فزړه کې تیار رااله اخر دا چې کاره و ته موږ استادونه وایره کوو راکو قرائته ومنکو تیار قرائته تاسو دا را وویل شویل دي نو څوک لري قالوا لا تجل هو هي مه يريگا ان نبشرك به علماء من عليم یا کینن مونږ زه راکو تعالی په هلک په هزار دا سه اولاد څنګه وړه ایلمو علی اسحاق علی السلام او ډیر په واله وای او بہت بہت خوشاله کی نو خوشاله خبر اجا یا مرای مستحق دایره ته ول راغلو مدانک تمخ کېول شویو چچونکری آزاد پخ نو ډیر له وو غږی په هغه واسک په شکل کې کنا ابراهیم علی السلام شاید پيار راغلي زګاغلي وردا سګر پر چا د يره و د خوپلا کوه کله ورکو ابراهيم عليه السلام تعجب کوي قال اب شرط موني السلام ايتا سو زير را کوي مالا الا ام سن الکبر سر دي جل سيلي نعمت بي داواله فبم تبشرون نو په سمان دي زير را کوي دا څنګه خبره دی بیا په باندې ته واپس قالو بشرنا قبل حق اوه ملائکو موزیر درکو تعال را بحق صلاح پا یقینی خبر صلاح صلاح تکم من القانطین بس مکی گتو دن اومیدونا اطلیش نومیدی دی نو بورا دیو جو قراندہ ذکر کو سی ابراہیم علیہ السلام اطرق نوم جوابوشی چنبیاغوری <تصفح> چرنی نومیده کی گئی خوا قالوا من یقنطو من رحمت رد بیهی اوه ابراہیم السلام ایت سوخ نومیده کی گئی در درحمت در افلنا الا ضالون مگر گمراهانو دو رب د رحمت میو مومن قدر ان نو امید کېږي به پیغمبر نو امیدینه د پاک خل اجازه انسان ټول کله چې دا زیرو سو خبره ذکر تفصیل مخکې شو نو یاد ایبراهيم عليه السلام ته پوسټ چې تاسو صرف دې زیرو دراځلې کله نو را خبره شتا قال فما خطبكم وي ابراهيم عليه السلام سوي شان تاسو سوي لوي کار تاسو مقصد تاسو ايو هل مرسلون اي ملائكه شو زه وي دور پويګم چې تاسو ارسل بولسه مقصد پزراګلې ښا قالو اننا ارسلنا الى مجرمين و یاری ا کنا موله ګل شو یو قام مجرمانو پسې موږ هغه پسرا غل یو داګه طرف شریر دیو بیا بیا له kia kia سرکښه کې انتها تر رسیدلی نو سبحان الله ویلو نو درایم السلامت ته چل تکې لوط نو الا آل لوط مگر آل لوط علی السلام اغا وسره ژتنګ وکمل غری دی اجمعین یا من کھا ما خاب سکون کیو اوی لرا ٹول دل نہ طرف حکم دے عالی عبادت تے نور ہلاکت ال لم راته مگر خزدا گو دا ولی قدرنا من گ انداز کلا انھا ل من الغابرین چی اسن اندہ د نسبت کینا ان مکی کہنا قدرنا من انداز کلا نیا خدا چھ د اللہ لاغی بارہ کې خدای الله کلامدار جقدرنه لو مونږ اندازہ کولې ایا دا چې ملایم زګه ځانته نسبته کوي چا ری به سرکاري ډوټه باندې راغلو کنه د باندې نو دا قل فرزه ادا کولو زکه یې دې وخت کې مونږ د کار په سره غلو الیګلش لامین القادرین دا به لطافه کې دونکو په عبادت کې زکه دې دا خپل خاون سره په ایمان او باقیده کې ملګرتیا نه اور کړي اهر چې هغه با عقيده عمل کې ملګرتیا او نوی کی رقبا خاوونه سره نه بل هغه نه جدائی دنیا کې به عذاب راغې کله اخرت وو جون کې په جهنم کې نو ده څنګه نه چاري د شرک عمر تیر کلی په دنیا کې نه غي وروغ دا بجال فرولاړي دا سمره تباہي او خسران خبره راکنه ده شرم پکړه دي د دیني